Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa naudzubillahi a'malina man yahdihillahu lah, fala mudhillalah Syahadu la ilaha illallah la syarikalah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin yang dirahimani rahimakumullah. Sudah kita baca beberapa masalah. Terkait dengan masalah az zuhud. Az zuhud di dunia, yang kata Ibn Taimiyah rahimahullah taala itu terku malin fau filakhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullah Dalam Jamil Ulum Al-Hikam Menukil satu ucapan Yang boleh kuatkan ini Merfu uh, Mewkuf Sahih Mewkufan Zuhud Adalah Yang sudah kita baca tadi An-Yakuna Mafiyadillah, aul sak mika mima fiyad. Muka lebih percaya dengan apa yang ada pada tangan Allah Subhanahu Wa Taala yang persiapkan bagi hamba-hambanya daripada apa yang sedang ada di tanganmu. Ibn Qayyim mulahiyah Taala menegaskan bahasanya. Zuhud Di dunia tidak akan mungkin terwujud Ia kecuali dengan Seorang Memahami dua hal Yang pertama dia Melihat dunia Akan Fananya dunia Akan Kerendahan dunia Kemudian yang kedua Dia melihat akhirat Kekalnya akhirat, nikmat-nikmat di akhirat, abadinya akhirat. Ini Hormatilah rahimah rahimahum Di antara perkara yang bisa mendorong kita untuk zuhud di dunia adalah dengan Membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang keutamaan akhirat daripada dunia. Ada satu hadis yang akhirnya para ulama tentang khasiat hadis ini. Namun, shalala nyarahi mahlaku taala yang saya tahu cenderung menguatkannya. Hadis rasul saw iszhad di dunia, yuhibahkan Allah, wazhad fi ma'indan nas, yuhibahkan nas, zuhudlah engkau di dunia ini maka nisai Allah akan mencintai kamu. Dengan zuhud di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai engkau. Wazhad fima indal nas dan zuhudlah dengan tidak mengharap-harap ada yang pada diatli tangan manusia. Maka yuhibbakan nas, maka orang-orang pun akan cinta kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hadis ini, sekali lagi kalau Syekh Al-Albani menguatkannya, ini menunjukkan zuhud di dunia adalah sebab di antara sebab yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa wabatullah wa adalah perkara penting saat kita cari. Para ulama kita menjelaskan kata mereka laisa sya'an antu hibba walakin asya'an antu habba laisa sya'an antu hibballah walakin asya'an an yuhibbakallah perkara yang tertinggi yang dicari oleh kita bukanlah pengakuan kita cinta kepada Allah subhanahu wa taala semua orang mengaku cinta kepada Allah. Iya sampai-sampai ada satu ayat dikenal dengan ayat Mehnah, ayat ujian. Kolinkun tum Fattabi'uni Allah, fadtabi oni, yuhubibkum Allah, wa yfirlikum dulubakum. Katakan woi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka disay Allah akan cinta kepada kalian ya dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat lebihna diuji kalau memang kalian cinta kepada Allah maka ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi As wasallam. Asyahid yang terpenting derajat tertinggi itu bukan kau mengaku cinta kepada Allah tetapi an tuhabba engkau dicinta oleh Allah subhanahu wa taala an yuhibbaka Allah. Allah lebih nerahim, nerahim Dan berdasarkan hadis yang tadi, yang shalihah nerahimullah cenderung menguatkannya. Di antara sebab, mahabbatullah, di antara sebab cinta,nya Allah kepada hamba adalah ketika hamba tersebut zuhud di dunia. Namun, Allah lebih nerahim, nerahim akulah. Asy'batan, iya tentunya tidak akan membiarkan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala zuhud di dunia ini. Di antara penjelasan Syarabi Hafizah Allah taala kata beliau asy yad'u ila al-baghy. Wailat tatawul. Wailat tafakhir bidunya. Ya ketika Allah memerintahkan kita zuhud di dunia lebih mementingkan akhirat. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bagaimana rendahnya dunia dibandingkan akhirat beliau menyatakan dunia ini hanyalah tempat persinggahan ya sebagaimana seorang yang sedang berkendaraan singgah di sedih, satu pohon berteduh sesaat untuk berangkat lagi menuju tempatnya tujuannya tapi syaitan sebaliknya yadu ila albaghi ya menyeru kita semua untuk berbuat lalim, wa'irat ta'tawul menyuruh kita untuk saling berlomba-lomba, watafahur menyuruh kita untuk senantiasa berbangga-bangga bid dunia dengan dunia. Allah subhanahuwataala menyuruh kita untuk zuhud, syaitan menyuruh kita untuk iya berbangga-bangga berlomba-lomba dengan dunia. Kalau kata beliau rahimahullah. Qamaqala Qabala Allahu Tabaraka Ta'ala Ilamu annamal dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa fil amwali wal aulad Ketahuilah kehidupan dunia ini hanyalah la'ibun wa main-main sia-sia lalai iya kata para ulama kita ketika menafsirkan ayat ini ibu kafir salah ad satu laibun yani bil abdan iya main-main dengan badan mereka lahun yani bil qalbi kalbunya hati lalai dari Allah Subhanahu wa taala wa zinatun Duni ini hanyalah perhiasan. Watafahurubainakum berbangga-bangga diantara kalian. Watakahurufilamua dan walaulah dan berbanyak-banyak anak dan berbanyak-banyak harta. Berganda asy-Syabrulah mana sahaja rahimahAllahu taala wahdah wakir. Misdak bukti akan ayat ini adalah kita lihat pada mereka menghimpun dunia, orang-orang cinta dunia, ahlu dunia. Demikianlah keadaan mereka. Naim. Walau pun wasina, watafahurum beinakum, wataghasurum fil amwal walaulad. Ini yang mereka lakukan. Mereka hanya bermain-main di dunia ini, jauh dari ibadah kepada Allah. Lahun hati mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahuwataala. Mereka berbangga-bangga dengan dunia yang mereka miliki yang mereka lakukan adalah berlomba-lomba saling banyak harta dan anak, ini ada pada mereka ahli dunia ini berita yang merupakan peringatan bagi kita semua Jangan sampai kita seperti mereka-mereka ahli dunia perpisahan dunia kata beliau Allah berfirman kama sali gaihin Ajaib kafarnya batu, seperti hujan. Yang dengan hujan tersebut, tumbuh-tumbuhan pun membuat takjub orang kafir. Semua hijau, tapi kemudian tumbuh-tumbuhan yang tadinya menakjubkan orang-orang kafir kemudian mengering. Patah rumus kemudian menguning. Semua kunuh utama kemudian yang menjadi hancur, yang tadinya tidak dilihat indah. Ia menakjubkan mereka. Ternyata tidak ada artinya apa-apa. Ternyata. Yang awalnya indah. Kemudian menguning dan hancur. Itulah dunia. Wafil akhirati. Adapun di akhirat nanti. Azabun syadidun. Wa mangfiratun min Allah. Wadidwan. Ada pun di akhirat nanti. Hanya ada dua. Ima azabun syadid. Seseorang mendapatkan azab yang dahsyat Wa imma atau kedua maghfiratun minallahu adriban dia mendapatkan ampunan dari Allah keriazhan dari Allah subhanahu wa ta'ala demikian kata Bukathir dari Dasar Sa'adir Rahimahallahu ta'ala kata beliau <coughs> kata Sabda Rahman Dasar ketika menjelaskan ayat ini kata beliau Halul akhirah. Di akhirat nanti dan akhirat nanti. Ma yakhlumin hadir dan murray. Tidak akan lepas dua perkara. Dua keadaan. Immal azabu syadid. Di akhirat nanti itu yang kemungkinan pertama adalah. Azab yang keras. Yang dahsyat. Siapa yang mendapatkannya? Qara. Finari jahannam waglariha. Wasalasiriha. Wahwariha. Azab yang dahsyat. Di neraka jahannam dalam belenggu neraka jahanam rantai neraka jahanam dan kengerian yang ada di hadirat neraka jahanam liman kanat Gayatuhu wa muntaha matlabihi liman kanat di dunia ghayatahu wa muntaha talab matlabihi ini yang mendapatkan adalah orang-orang yang menjadikan dunia Sebagai tujuan puncak Dari dirinya Tujuan utama dirinya gaya. Tujuan utama dia Hidup, hidup adalah dunia Muntah ya, Akhir yang dia cari dunia adalah, adalah dunia Mereka-mereka yang terancam dengan azabun syadid Adalah orang-orang yang menjadikan Tujuan hidupnya adalah dunia ya, Menjadikan akhir yang dia capai adalah dunia Sehingga Karena itu tujuan dia hidup di dunia ini kata beliau fatajarra'a ala ma'asillah dia pun lancang untuk melanggar keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa Ya, kan yang penting dunia. Yang penting mendapatkan dunia, senang di dunia. Lancang ia ya, melanggar apa yang Allah haramkan. Bahkan wa kadzdzaba bi dia mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Wa kafara bian umillah dan mengingkari mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu Ini mereka-mereka yang mendapatkan adzabun syadid adalah mereka-mereka yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidupnya. Qala Kata Syekh Abdurrahman Asajjah rahimahullahu taala, wa amma maghfiratullah lisayyi'at wa izalatul uquba wa ridwanullah Adapun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkannya siksa dari mereka. Ini akan didapat oleh orang-orang yang liman arafad dunya was'a lil akhirati sa'iyah. Ini akan didapat oleh orang-orang yang tahu hakikat dunia yang sudah kita bahas siang. Dia tahu tentang hakikat dunia Bagaimana keadaan dunia Bagaimana hinanya dunia, rendahnya dunia Dan dia jadikan dunia hanyalah sebagai tempat Persinggahan menuju akhirat Ia, dia menjadikan sebagai tempat Tujuan hidupnya Ia, mereka mendapatkan ampunan Kata Syahat Rahman Sa'ad Rahimahallahu ta'ala Fahada kulluhu Mimma yad'u ila zuhri Fid dunya Warrabah fil akhirah maka ini la billahi iya menyeru kita memanggil kita iya untuk melakukan amalan zuhud di dunia ini dan mengharapkan akhirat Allah Subhanahu wa taala rahimani wa rahimakumullah berkata Asy-Syari Rabiha fi Ta'ala. Di lanjutan ucapan beliau, fahya laibun walahwun wa tafakhurun wa ya, dunia ini tempat mereka-mereka bermain-main, lalai, berbangga-bangga dengan dunia. Iya, berlomba-lomba memperbanyak dunia. Hadhihi <tul> kulluha sifatul lammin in sifat-sifat yang merupakan celaan. Ayat ini sekali lagi berita sekaligus celaan bagi orang-orang yang melakukannya. Zemun di hadhi dunia. Aliy ariful mu'minun as-sadiqun haqarataha wahisataha wadada'ataha ia ya, ini celan bagi dunia ini, sehingga orang-orang mukmin tahu, orang-orang yang saljakin, yang mukmin, yang benar-benar jujur keimanan dia tahu akan kehinaan dunia, rendahnya dunia. فلا يلعبونا مع لعبين ولا يلهونا مع لاهين ولا تكبرونا مع متكبرين wa la yatafakharuna ma al mutafakhirin sehingga orang-orang beriman itu tidak bermain-main di dunia ini sebagaimana main-mainnya mereka orang-orang kafir. Mereka tidak lalai dari zikir kepada Allah sebagaimana mereka lalai. Tidak bersombong dengan dunia sebagaimana mereka mereka bersombong sombong dengan dunia. Dan tidak berbangga-bangga dengan dunia sebagaimana mereka mereka eh dunia berbangga-bangga dengan dunia. Asyir Rabbi Allah Ta'ala menyebutkan kapan seorang bisa meraih sifat seperti ini. Selamat dari sifat-sifat tadi. Kata beliau Al-Muslimul Lazi Yarjullah Waddara Al-Akhirah Nezih. Seorang muslim Yang benar-benar mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala Berjumpa dengan Allah Keridaan Allah Mengharapkan negeri akhirat Nezih Dia akan bersih dari sifat-sifat tadi Iya, dia akan, tidak akan bermain-main di dunia ini Tidak akan lalai dari fikir kepada Allah di dunia ini Tidak akan berbangga-bangga di dunia ini Tidak akan berlombang-lombang berbanyak dunia Nezih و يربي نفسه تربية صحيحة ويتخلص من هذه الصفات الذميمة. Dan dia berusaha terus, mentarbiah dirinya, mendidik jiwanya, dirinya, ia agar bisa selamat dari sifat-sifat tercela tadi. Ia, dengan berusaha zulfi di dunia. Kalau kata beliau. Walau yaqunu khalik, illa ida ttaqallah, waraqahu, wa arafa hakaratul dunia wahisadah. Kata beliau, seorang tidak bisa berbuat demikian, tidak bisa lepas dari tadi bermain-main di dunia, lalai di dunia, iya berbangga-bangga dengan dunia, memperbanyak dunia. Dia akan bisa lepas dari sifat-sifat tadi. Ia ya, kecuali dengan tiga hal. Yang pertama apa? Ida taqallah. Jika dia benar-benar taqwa kepada Allah SWT. Allah SWT yang menjelaskan kepada kita tentang keadaan dunia dan akhirat. Allah SWT menyatakan ah, akhirat itu apa? Khairu wa abqa. Allah SWT yang mencelak kita. mencela orang-orang yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat memang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia tidak akan lebih mengutamakan dunia. Yang kedua adalah waraqabah. Dia senantiasa memiliki muraqabah. Muraqabatullah ini yani senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia tidak melihatnya. Walaupun tidak ada seorang makhluk pun melihat dia. Iya, tapi dia yakin Allah Subhanahu wa taala Allah melihat dia, mengawasi dia. Yang ketiga kata beliau rahimah taala, wa arafa haqarta dunia wa hissadaha. Iya, dia benar-benar tahu, meyakini akan hinanya dunia, rendahnya dunia. Taqwa Allah Takwa kepada Allah Meraqabatullah Senantiasa melasa diawasi oleh Allah SWT. Mungkin sebagian orang Menampakkan dirinya zuhud Menampakkan dirinya tidak Ingin dunia dihadapan orang Orang lain ya, Tapi ketika dia sendirian Ketika dia bersama orang-orang yang tidak dikenal Oleh teman-temannya Keluar asli Dia tidak sadar Teman-temannya mungkin tidak tahu Tidak melihat Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Ya Melihatnya. Moro Yang ketiga adalah apa tadi. Benar-benar tahu, meyakini akan hina dunia, rendahnya dunia. Khodamillah rahimana rahimakumullah. Kemudian, Ashyir Rabi' Habibullahu Taala mengingatkan kita semua. Bahawasanya Tidak ada gunanya seorang berbangga-bangga dengan dunia Tidak ada apa-apanya Nilai dunia kita miliki Jika kosong dari ketakwaan kepada Allah SWT Bisa jadi seorang yang faqir Yang tidak punya harta Atau lebih miskin dari kita Ternyata di sisi Allah SWT Dia lebih tinggi derajatnya Kata beliau Wa limadha Ya Ia bi hadi dunya wahiyala tazinu wa indallahi janahabadu ba'udatin ada apa mengapa kalian berlomba-lombaan dunia padahal dunia itu ya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak seberat sayap nyamuk pun satu sayap nyamuk pun tidak ada bandingannya dengan di sisi Allah Subhanahu wa taala beratnya Ayat-ayatnya hadis-hadis yang lain banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan mau mudiu sauti ahadikum pil jannah khairun min ad wa fiha. Tempat cemati seseorang kali di sorga tempat cematinya. Pecut cemati, tempatnya cemati di sorga itu lebih baik daripada dunia dan seisi nya. Tidak ada apa-apa di dunia, untuk apa kalian berlomba-lomba dunia? Lima. Ya tahu waru al-nas. Kenapa kalian berlomba-lomba? Iya, yang lebih tinggi daripada manusia. Wa qad yakunu insanon faqir, laysa indahu shay'un Bisa jadi kata beliau seorang yang fakir, seorang yang miskin, tidak memiliki dunia sedikit pun. Wa anta indaka miliaran. Adapun kamu punya uang miliaran rupiah. Wa anta tusawina 'ara. Ternyata kamu dengan sendalnya tidak ada apa-apa nilainya. Karena, iya, dunia yang kosong daripada ketakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Li'annaka mutakabbir, muta'adin, bagi mu'tadin. Dengan duniamu, kamu menjadi seorang yang sombong, seorang yang tinggi hati, lalim melampaui batas. Waha, la'adakun ini, orang fakir ini, dia mutawadi'nillah, dia tawadu kepada Allah dia mukmin billah Dia mukmin kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala Wayaqiku indah hududillah Dia berhenti tidak mau melanggar batas batasan Allah subhanahu wa ta'ala Adapun kamu dengan kesombonganmu Dengan hartamu, ia melampaui batas Gampang melanggar harga karaman-karaman Allah subhanahu wa ta'ala Lu satu hadiah. Yang penting Untuk kita Fahami, kita ingat Kata beliau, walakad mera, rajulun, farihun, aladabatin, farihatin. Ada seorang lewat melintas yang mewah dengan memakai kendaraan yang mewah. Fakallah Rasulullah Sallallahu Sallam kata Rasulullah Sallam, mera yukum Apa pendapat kalian tentang orang ini? Qalu kata para sahabat Rasul sallallahu alaihi melihat melihat zahir orang ini kata mereka hadza hariyyun bihi in khataba alyunkaha wa in qala yusma'alah wa in syafa'a yus'alah orang ini yang tadi lewat yang mewah perambilannya dengan memakai kendaraan yang mewah orang ini sangat pantas Sangat mungkin kalau dia menghitbah wanita langsung dinikahkan Lihat orang mewah, langsung datang langsung. Oh ya patut. Tak mikir lagi. Wa'in khalak ismalah. Kalau bicara orang langsung dengar ucapan dia. Wa'in syafaat ismalah. Kalau ngasih kata bela ceng ngasih syafaat, langsung diterima syafaat Iya orang percaya. Saya mau pinjam uang. Kata dia, kata orang kaya ini misalnya Ya pulan, ini teman saya ini Menyembuh uang, kasih uang, pinjaman Yang melihat, oh yang ngasih syafaatnya Seperti itu Mewah penampilannya, langsung dikasih Terima syafaatnya Rekomendasinya Kata belajarnya Setelah itu Thumma marra insanun Rasul hal Rasul hai'ah Lewat lagi satu orang Yang sangat perlawanan keadaannya ia ya, sangat Ia ya, Kusut keadaannya Sangat Ia ya, tidak baiklah Penampilan dia Kala kata Rasulullah SAW Ma ra'yukum pihada Apa pendapat kalian orang yang ini? Kalu kata para sahabat Hada hariyun bih In qala Alla yusma'alah Wain syafa'a lais fa'alah wain khataba la yumka kalau orangnya ini sangat mungkin ya kalau dia ngomong kayaknya kebanyakan orang tidak dengar dia ya melihat penampilannya kalau ngomong tidak didengar orang wain syafa'a kalau kasih syafaat kata beliau atau atau rekomendasi atau ngasih iya dia perantara orang lais fa'alah enggak diterima Orang kaya gini jadi pemberi syafaat. Ia. Kemudian. Khotobah, kalau mau menghitbah wanita. Layunkah. Gak ada menikahkan dia. Dengan putrinya. Nah. Ini. Kita. Kebanyakan kita demikian keadaannya. Menilai. Lahir seseorang. Berkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Laka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hada Kembali ke mana Hada? Yang kedua Orang yang kedua tadi Yang penampilannya tadi seperti itu Ya yang pas-pasan Yang tidak mewah Khairun Itu lebih baik Min mil il ardi Min da. Lebih baik daripada iya, serib sepenuh bumi orang yang semisal yang pertama tadi bukan satu orang satu ini kata Rasulullah Sallam yang kayaknya penampilannya seperti itu keadaannya itu lebih baik daripada sepenuh bumi orang semisal yang mewah ya ini Khoirul Minal Rahimah Nal Rahimahumullah kenapa demikian ada kata Rasulullah Sallam Inna Lillah La yang dulu ila Suwarikum, wala ajsamikum, walaikin yanzuru ila kurubikum wa amalikum. Untuk ingat dalam kitab berada sholihin, iya di bab yang pertama imam nawirah membawa kaidah hadis ini, tapi cuma sebatas kurubikum dikasih tambahan wa amalikum. Iya, Rasulullah SAW menyatakan Allah tidak melihat bentuk rupa kalian, jasad kalian. Badan kalian, iya. Tetapi Allah lihat adalah kalbu, kalbu kalian dan amal-amal kalian. Sebelumnya min Rahimahillahu Taala berkata ketika mensyarah hadis ini, ada beliau Rahimahillahu Taala payuk min minhala ha diambil dari hadis ini faidah. Faidahun a'zimah ada satu faidah yang agung, wahyia yaitu Anna rajula qad yakunu la manzilatin 'aliyatin fid dunya ada seseorang yang mungkin di dunia dia punya kedudukan yang tinggi derajat yang tinggi tetapi ternyata walakinnahu laysa qadrun indallah laysalahu qadrun tapi ternyata di sisi Allah dia tidak punya kedudukan sedikit pun rendah kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya Wahdillah kuno, la di dunia, la martabatin munhatta. Ada orang yang mungkin di dunia derajatnya rendah, bahkan terendahkan orang. Iya, tapi wadzal hukimatun indarnas tidak punya nilai di sisi manusia. Tapi ternyata wahai indah Allah khairun min kathir min mansywa. Ternyata di sisi Allah orang ini lebih baik daripada kebanyakan orang yang. Sebisa, iya orang yang pertama tadi. Kau dapat narahimu, narahimu Ini sekali lagi yang menunjukkan kepada kita pentingnya, iya mengutamakan ataqarubillah, <Susulmanir> mengutamakan akhirat, ya dibandingkan dunia. Bisa. <Susulmanir> <Susulmanir> Nah. Ada sedikit lagi mungkin sebagai batas kita baca malam ini kitab ini. Kemudian juga asyarrabi hafizah Allah taala membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala surat al-hujurat yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala inna akhramakum indallahi atqakum ya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian semutai min rahimah taala ketika meriaskan hadis yang tadi beliau menyatakan lianallaha subhanahu wa taala laysa yanzuru ila syarah wal jah wal nasab wal mal wasyurah wal libas wal wal kata beliau kadausufain min rahimah allah karena Allah subhanahu wa taala itu tidaklah melihat syarat kemuliaan nasab seseorang tidak melihat kedudukan seorang di dunia tidak melihat harta seseorang tidak melihat bentuk rupanya tidak melihat pakaiannya tidak melihat kendaraannya tidak melihat tempat tinggalnya iya wa yang dhuru'u iral qalbi wal amal tetapi yang Allah Subhanahu wa lihat adalah kalbunya dan amalannya Ini yang penting yang ingin saya sampaikan. Kata Syaikhul Hani: "Nurahim Allah Taala faida sholaw faida shaluhal qalbu binahu wabil Allah zawzel wana'abil Allah wasara zahiranil Allah Subhanahu wa Taala khafan minuhu". Maksudnya nilai. Kalau seorang Bagus kalbunya Kalau seorang baik hatinya Baik Antara hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Dia senantiasa kembali kepada Allah Senantiasa bertaubat kepada Allah Senantiasa dia berzikir kepada Allah Senantiasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Karena dia senantiasa taubat, iya dia kembali kepada Allah, mengingat Allah, dia senantiasa takut kepada Allah, sehingga amilan bimayurdilah, dengan sehingga amalan-amalan dia pun adalah amalan-amalan yang mendatangkan kereduan Allah subhanahuwatahu. Iya, kalbunya bersih, baik, Sehingga senantiasa bertaubat, kembali kepada Allah, senantiasa takut kepada Allah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, iya takut kepada Allah sehingga dia yang dilakukan amal-amal itu senantiasa amalan amalan yang mendatangkan keridhaan Allah. Maka orang seperti inilah kata beliau, fa huwal karimu indallah. Orang inilah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, bismillahirrahmanirrahim. sampai sini kita baca kitab ini mudah-mudahan bermanfaat. Nah, saya tidak baca semua karena melihat antum tidak pegang. Sengaja saya lengkap-lengkap Mudah-mudahan apa yang saya bacakan mewakili kitab ini. Allah Allahu alamin, jazakumullahu khairan. Beri saja. Beri saja. Biasanya hmm? kalau salat ini kan kan itu dinajarkan nama-nama itu ya. Salat itu ada dua. Salat sangat itu perlu. Itu aja nang itu. Ada salat dua. Tanya aja anda baca dulu aja. Okay. Siap dulu aja. Kita salat dulu aja. Kemudian kita lanjut sebentar sahaja. Saya cuma harap.